En sommarkväll satt Pippi och Tommy och Annika på Pippis verandatrappa och åt smultron som de hade plockat på förmiddagen samma dag. Det var en sån juliafton med fågelkvitter och blomsterdoft och ja och så smultronerna. Allting var så fridfullt. Barnen åt och pratade nästan inte alls. Tommy Annika satt och tänkte på hur härligt det var att det var sommar och så bra det var att inte skolan skulle börja än på länge. Vad Pippi tänkte på är inte gott att veta. "Pippi, nu har du ju bott här i Villa Villekulla ett helt år", sa Annika plötsligt och kramade Pippi i sarm. "Ja, tiden går och man börjar bli gammal", sa Pippi. "Fram på höstkanten fyller jag 10 och då har man väl sett sina bästa dagar." Tror du att du kommer att bo här alltid undrade Tommy. Jag menar ända tills du blir så stor så du kan bli sjörövare. Ingen vet sa Pippi. För jag tänker väl att min pappa inte stannar på den där Negerön alltid. Så fort han får en ny båt färdig så kommer han nog och går hämta mig. Tommy och Annika suckade. Plötsligt satte Pippi sin kapp rakt upp på trappan. Titta, där kommer han förresten, sa hon och pekade mot grinden. Hon tog trädgårdsgången i tre skutt. Tommy och Annika följde tveksamt efter, lagom för att se henne kasta sig om halsen på en mycket tjock farbror med röda stubbade mustascher och blå sjömansbyxor. Pappa i frame skrek Pippi och viftade så ivrigt med benen när hon hängde om hans hals att hennes stora skor trillade av. Pappa i frame vad du har vuxit. Pippilotta vik du valja rullgardina krusmynta i frames doldr långstrump mitt älskade barn. Jag tänkte just säga att du har vuxit. Jag förstod det sa Pippi. Det var därför jag sa det först. <laughs> Min unge är du lika stark som förr. Starkare sa Pippi ska vi bryta arm. Kör i vi vind sa pappa Efraim. Det stod ett bord i träggorn och där satte sig Pippi och hennes pappa för att bryta arm medan Tommy och Annika tittade på. Det fanns bara en i världen som var lika stark som Pippi och det var hennes pappa. Där satt de nu och tog i av alla krafter men ingen lyckades bryta ner den andre till sist där rör det i alla fall lite i kapten Longstrumps arm och Pippi sa när jag blir 10 år så bryter jag ner dig pappa Ephraim. Det trodde pappa Ephraim också. Men kära hjärtan sa Pippi jag glömde ju bort att presentera. Det här är Tommy och Annika och det här är min far kaptenen och hans majestät Ephraim Longstrump ja för du är väl legerkung pappa Det stämmer precis, sa kapten Långstrump. Jag är kung över kuruduttnegrarna på en ö som heter Kurkuruduttön. Jag flytt till land där eftersom jag blåste i sjön då minns. Ja, det var väl det jag kunde tro, sa Pippi. Jag visste hela tiden att du inte hade drunknat. Drunknat? Åh nej, det är lika omöjligt för mig att sjunka som för en kamel och trä på en synål. Jag flyter på fläsket. Tommy och Annika kallade. Tittade undrande på kapten Långstrump. Varför har du inte farbror några negerkungskläder? Frågade Tommy. De har jag här i väskan, sa kapten Långstrump. Sätt på dig dem, sätt på dig dem, skrik Pippi. Jag vill se min far i kunglig skrud. Och så gick de in i köket allihop. Kapten Longström försvann in i Pippis sovrum och barnen satt på viskrubben och väntade. "Det är precis som på teatern", sa Annika förväntansfullt. Och så pang, öppnade dörren och där stod negerkungen. Han hade en bastkjol om livet, på huvudet satt en krona av guld, om halsen hängde halsband i långa rader. I ena handen hade han ett spjut och i den andra en sköld. Men det var också allt. Jo, under basstkjolen stack det fram ett par tjocka, håriga ben prydda med gullringar nere vid anklarna. «Ussam, kussor, mussor, filibussor», sa kapten Långstrump och rynkade hotfullt ögonbrynen. «O, oh, han talar en egen språk», sa Tommy förtjust. «Vad betyder det där, farbrefrin?» «Det betyder dära, mina fiender».